і кожен уламок простору обрамлений стінами, як пастка. Але замість паркету чи вистеленої барвистою гранітною мозаїкою долівки, під ноги мені стелилася навдивовижу знайома, грузька, почеркана плугами і боронами, баюриста полівка. Мені здавалося, що я вже колись ступав по ній, але... Намарне я силкувався згадати, коли, в яким житті, чи в яким сні те було, а в бабіч Полівки мінливо, химерно, наче туман над літньою рікою, пливли чи то кінотіні, чи то картини справжнього життя, опасисті стовбури пшениць, наче прадавній дубовий гай, застили виднокіл. Пшеничним ланом з серпами в руках ішли могутні люди, що їхні голови торкалися хмар. Лелека, наче авіалайнер, шугав над полем, а десь за пшеницею рокотало море, по яким припливе Україну Бробдінгнегу невгамовний гулівер. І, перегукуючи шум колося та гупання вилезеного вітром зерна об суху полівку, я покликнув до жінців. — Будьте ласкаві, куди веде ця дорога? — Іди і відкриється! — прогриміли з ясного неба їхні голоси. І вже узбіч дороги на пагорбі вимахував крильми вітряк а його атакував закутий виржаві лицарській обладунки прославлений Дон Кіхот. Коли він упав, переможений у нерівнім, а відчайнім герці, але не скорений, я запитав з глибокою повагою до лицаря. «Будьте ласкаві, куди веде ця дорога? Іди і відкриється!» – прошепотів благородний Ідальго – заплющуючи очі, з яких по виснаженнім обличчя текли сльози. Я пішов далі, шпортаючи в калабані і місячі фезенівськими в блямбах ботинками чорну в'язку грязюку, що жмакала, зітхала, тямкала, жвакала при кожнім моїм кроці. А вже обабіч дороги, край прадавнього лісу, Прозирало з-поміж молодого калинового листу мавчене лице. І мавчені очі журно дивилися мені вслід, і мавчені вуста шелестіли стіли. «Іди, і відкриється!» «Іди, і відкриється!» шуміла тополя дівчина серед поля. «Іди, відкриється!» гукав Тарас Бульба, розіп'ятий на дереві, наче на хресті. «Іди!» — І відкриється! — вистрелюючи останні набої в білополяків, кричав до мене Андрій Птаха. — Іди, і відкриється! — озивалися з паперових лісів і перелісків юрми голосів, зливаючись, зіспівуючись у могутні хори. І я вперто йшов, і щось доболі рідне привиджувалося в обрисах поля, посмугованого рівчаками, байраками, дібровами, видолками, цяткованого синіми пастелями долин на темному полотні Чорнозиму. І тоді з туману випірнув візок, запряжений шкапою, що ледве дипцяла, по коліна в грязюці. У візкові сидів писарьок в німецькому мундирі з мідними блищиками і підозріливо зирив на мене, подорожнього. «Будьте ласкаві, куди веде ця дорога?» – запитав я вибачливо. А писарьок, не вішкуючи шкапи, дістав із дерев'яної скриньки жмуток вилинаних від часу ганчірчатих паперів і став читати зичним, виразкливим голосом вродженого канцеляриста. «Сіло Пакуль!» Чертарийской сотни, при болоте свин, в шестнадцати верстах близ города Ирия, Вон в Оном селе, жительствуют казаки, владеет селом магистрат Ирийский. Двор старый, в нем хата одна, комора одна, сарай один.